Apocalipsa lui Ioan, capitolul 18 După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere. Și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, A căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurată și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curbiei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngămădit și au ajuns până în cer. Și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răspăti-i cum va a răsplătit ea și întoarceți i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a mestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât da-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei: Șed cam împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foamea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împrații pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jălesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubție, de purpură, de mătase și de stacojiu. Nici feluritele lor soiuri de lemn, de tin. Tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde de lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boi, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robi, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, trălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Atâtea bogății într-un ceas au prăpădit. Și toți cărmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare stăteau departe. Și când au văzut fumul arderii ei strigau, Care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărâna în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, Vai, vai, cetatea cea mare! al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau curăbii pe mare. Într-o clipă a fost prefăcut într-un pustiu. Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu va făcut dreptate și a judecat-o. Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Și nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântător din trâmbițe. Nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vrumește Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei. Pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta, și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost jungiați pe pământ.